Не можем да си представим Пловдив, без да мислим за смесването и присъствието на различни култури и религиозни традиции. Неизменна част от Пловдивския сграден пейзаж са две минарета – на Джумая Джамия и на Имарет Джамия. А в навечерието на 2019 година и на Пловдив като Европейска столица на културата излезе и изследването на професор Любомир Миков – Джумая Джамия и Имарет Джамия – Добър ден, професоре! Добър ден! Да започнем от думите Цариград и Париж като специфични дестинации в този особен слънчев часовник наъгъла на, на югоисточната и югозападната стена на Джумая Джамия. Това ли е пловдив, центърът между Цари град и Париж? Започнем от един детайл, на... който се среща върху Джумая Джамия. Този часовник вероятно е от края на 19 век, защото там има няколко думи, които са с ненормиран книжовен език и е много странно, че там се срещат думи, които нямат връзка помежду си. Предполагам, че този циферблат, защото той циферблат, който е поставен върху каменна основа, е допълнително изписван. Това е, така да се каже, една от емблемите на джамията и там стои, той има сведени от края на 19-ти век. 1896 година е фиксиран в фотографии, стари фотографии на града. Джамите в Пловдив в момент има три джамии, две от които са действащи, това е джамия джамия и марет джамия и още една джамия, която е в момента в процес на преустройство, тя е била ресторант на времето, Италиански ресторант, беше много хубав, аз го помня. Мефтиството е, е приело имота и, и се чака реставрация. Доколкото си спомням, това става миналата година. Така, че да, невероятно... това става миналата година, съвсем пресна. Е. А тази трета джемия обаче е без минаре? Или аз тя във... е без минаре. Е, тя е без минаре още от средата на 20 век. Там е имало, според е, спомени, легенди, документи, е, може би около 20 на джамии, които с на времето са намаляли до 3. Ако съдим по пътешественика Евлия Челеби, който вие цитирате да. в книгата си, в средата на 17, 17 век, век те са били 53. Има разминаване между броя на мисюлманското население тогава и броя на джамиите. Вие имате ли обяснение защо тогава има толкова много джеми при, при приблизително 10% мишлюманско население. Ами, обяснението <съща> може да се търси в uh, начина на изложение в uh, Пътеписите Не либи. Той е бил uh, така, един много симпатичен uh, пътешественик. Според мене, аз така го определям като доена на. Османската етнология, но е обича малко да преувеличава. Какво е най-интересно за тези две джами с минарета, гледна точка на култовата архитектура? Те носят редица особености и не случайно книгата има подзаглавие История, специфики, съвременно състояние. Появи е по-интересна. Осъзнавам наистина. По-интересна на ми е спецификата. Гледна точка на историческия план, тук искам специално да отбележа. Един много голям дебат относно времето на построяване на джумая джамия. Според е, повечето, да не кажа всички колеги от Турция, отнасят е, построяването на тази джамия по времето на Морат I, което значи края на 14 век. Но е, след като се прочетаха неодавна османски документи във връзка с този период и с този паметник, се установи, че той е построен. През, по времето на Мурат II 30-те години на 15 век за съжаление този паметник няма оригинален е, строителен надпис а в този който е поставен той е поставен по-късно и в текст е казано Мурад Хан неоточнен първи или втори Мурад Хан значи според документите при Мурад II, това е 30-те години на 15-ти век, става дума за османски документ. Това видимо ли е също така от архитектурния план? Има много е, елементи, които доказват за влияние на селджушката архитектурна традиция при формирането на османската. Например, превъгленият план, превъглната основа на Джумая Джамия е един много силен довод за селджушко влияние, защото при селджуците липсва квадратната форма. Втори такъв съществен момент е вътрешните колони, пиластри под влияние на селджушката архитектура, но паралелно с влиянието на селджушката архитектура има и много силно влияние на византийската архитектура. Например, купълните форми, кубетата, те са византийски елементи. Начина на градеж, клетъчния градеж, каменния градеж, редуването на тухли с камъни и обграждането на камени блокове с хоризонтални и вертикални редове от тухли е типична византийска традиция. Представете си, този период продължава около 100 години. Доказателство за това са минаретата и на Джумейя Джамия, и на Имарет Джамия. Имарет Джамия е около 15 години по-късно построена, през 1444 година, но и двете джамии имат минарета на места, които не би трябвало да бъдат. Прочетох и ми се струва, че е много любопитна тази подробност, че джумая джамия е лява джамия и че минарето е проектирано леко ляво от хода, вместо в дясно. Какво е всъщност символното значение на този факт? Ами, е, значи, след... Е преминаването на този период в търсене на място на минарето, което продължава, как, както казах, около 100 години, в края на 15 века вече се, се формира една нагласа за местополагане на тюрбето в дясно от входа. Това е нормалното място на всички минарета. А, а ако по някаква причина почвата е, е песечлива или минава река, или има някаква друга много важна причина минарето може да бъде отляво и тогава вече поради това, че минарето на такава джамия отляво, тя се нарича сола джамия, т.е. лява джамия. В нашия случай минаретата на джамиите в, на плодовските джамии са отляво, но това не са леви джамии. За да се разбере голямата разлика между традиционното османско минаре и тези минарета, които са още не регламентирани като места и като форма, е, че нареците на плотиските джемии нямат основа. Те са построени върху стени, т.е. нямат база. И това е... Не тръгват е... от земята, не тръгват, тръгват от... от земята, а .е. са... Покрива. Да. Правилно ли съм разбрала, че джумая, джамия няма харем, няма двор? И защо е така? Харем... думата харем има неколко значение. Едно от тях е двор. Uh -huh. Другото значение е самия салон вътре. Има ред, да ми е имало. Там е имало, според някои картини, да кажем, на Сен- Василиев. Той е и рисувал, освен, че е бил много голем изследовател. Се виждат надгробни камъни около сградата. Вярно ли е, че имало Шедраван да. в uh, Джумаяджеви? Шед... Да, Шедравана, аз го помна. Той съществуваше до 2006 година, когато се започна последния ремонт, беше направен от небесно син мрамор. Много красив беше, така около 40 см висок, с диаметър може би 4 метра, и се намираше в центъра. При реставрацията, която завърши 2008 година, този щедревани изчезна. Без да дават обяснение, вероятно реставраторите беше една турска фирма, реставраторите са решили да премахнат шедрявана, за да се освободи по-голямо място, по-голямо пространство за хората, които правят намаз, за молитващите се. Кое е уникалното на Джумая Джамия? Наистина ли тя е единствената на територията на България, предназначена за султанско посещение? Да, да. значи има няколко уникални неща в архитектурното решение на тази сграда. Две съоръжения които наподобяват ложи, подпрени са на колони. Едното съоръжение се нарича Султански махвил, а другото е също махвил, но е предназначено за Мюезина на джамията. Това, което се нарича Султански махвил, е съобразен, как да го нарека, ложа, която е издигната високо от нивото, от съображение за сигурност, да се запази целостта на Султана и на свитата, която е била с него от велики визири, валиде Султан, принцове, принцеси. Достъпа до тази платформа е много тесна стълба, по която може да минава само един човек и отделен специален вход и този вход пред Джумая Джамия се намира в горния ъгъл на северо стена. А защо е имало нужда да има такива специални мерки за сигурност? Защото е имало опасност от покушение върху живота на султана, каквито случаи има в ранните векове на исляма. Ранните векове, по времето на Омар I, Осман I, това са заместниците на Мухаммед. Така се е вярвало, че султана може да посети тази джамия по време на някакъв празник. Били са длъжни да има място за султана при евентуално посещение. И поради тази причина такива джамии се водат султански джамии. Всъщност, идвал ли е султан в Джумая Джеми. Не. Изобщо, идвал ли е султан? Не. Не. По българските не, земи не, не. не е... А, по българските да. земи. По българските земи, вероятно е... Преминавал, така доколкото си помням, при един поход през Козложа, през а, Суворово, Варненско. Сулейман II минавал през българските земи по пътя си за Унгария, но... В тази джамия не е влизал султан. Какво друго трябва да гледа един турист или пътешественик, днешен съвременния евлия Челеби в Пловдив, конкретно в тези две джамии? За съвременния турист впечатляващо преди всичко са декорациите, стенописите и стелоктитната пластика. Това са стенописи, с главно геометрични орнаменти и текстове от Корани Хадиса. Те са в различни стилове написани с траферетни средства, с копирки са поставени. Така Те са най-впечатляващи за туристите, защото запълват пространството в интериора. Началото обаче на тези стенописи въобще в османската архитектура е начал... се поставя в началото на 18 век. Значи, до 18 век не е имало стенописна декорация, освен калиграфски надписи. Защото калиграфията е играе ролята на това, което, примерно, в християнството е иконографията. Да погледнем към имарет Джамия. Какво е това, което трябва да знаем предварително за имарет Джамия? И наистина си заслужава да видим гробът на. Шиха Бедин Паша да, най-вероятно да. в двора. Да, да. Тази джамия е с много специална планировка. Тя представлява обърнато Т. Това са така наречените завие джамии или имаред джамии. Обърнато Т. Такива джамии са правени главно през 15 век. Края на 15 век строежите им заглъхват. Каква е връзката с дървишката общност и защото с движението на дървишите? Дервишите зависи за кои дървиши става дума, но ще ви кажа и това. Да подчертая факта, че тази джамия престава да се строи и възпроизвежда след 15 век, защото в нейния интериор няма балкон, т.е. няма място за жените. А тогава се поставя въпроса къде жените, какво, какво помещение ползват жените. Жените в в този случай ползват едно от двете крила, странични, нали, под буквата Т, което е лево и десно крило. И такъв е и случай с има ред в Пловдив. Те се ползвали лявото крило, което се нарича халвет, за което има специален вход в корпуса на джамията, който е оригинален ход. Той е бил залегнал в проекта за да може да се направи достъп до, до това помещение за жените. Т.е. жените и мъжете са отделени още при входа в джеми? Задължително жените трябва да бъдат отделени визуално, да няма визуална връзка между жените и мъжете. Затова жените са отделени в балкон, където са поставени парапети и паравани едновременно. Освен това, входовете, а както при хамамите, например, входовете трябва да бъдат на различни страни. Ако при мъжете мъжката част е на изток, при жените женската част трябва да е на север или запад. Да няма визуална връзка. Сега спекулации ли са легендите, че Шихабедин Паша, неговия гроб е там, е бил готов да приеме християнската вяра и да въведе независимо управление в Пловдив? Да. Или че е бил влюбен в България, Българска девойка, да. всъщност той е обезглавен, това е кървава история. Да, да. Дали е и това не е ясно, така ли? но всичко това е една фолклорна спекулация. Ако трябва да бъдем по-толерантни към фолклора, значи това е още един пример, в който фолклора е едно, едно творчество, което не познава мяра и граници. Там фантазиите са много големи. По принцип, Шихабедин Паша е един от ранните владетели на града, ако първият всъщност владетел на града. Вече е доказано, че няма никаква родствена връзка с Лала Шихин, който е завоевател на града, защото според легендите, за които вие говорите, се казва, че те са баща и син. Няма никаква родствена връзка. Сега по отношение на. Това, че той е искал да поеме независимо ръководство и че бил влюбен в християнка и като сълъниц за нея ще приеме християнската вяра, е също много голема, пак фолклорна спекулация, защото е бил е внух. А и защо сигурно ли е, че това е неговия гроб? А това е сигурно, да. Сигурно, че неговия гроб е сигурно. Нег... А че е бил че... възглавен? Не, не, е, сигурно. не Тяло, е сигурно. Тялото е там, но. Сега тук легендите малко подсилват драматизма с а, отсичането на главата, но тялото е там. Защо спира строителството на този вид теобразни образни джамии след 15 век? Защото няма място за жените, няма балкон. Като се влезе в тази джамия, над вратата, където е мястото на балкона за жените, има също едно съоръжение, което наподобява балкон, но не е балкон, а е ниша. И тази ниша не е за жените, а е с проход през стената и е предназначен за Мюезина, този, който прави призив към мусулманите за молитва и на този, от този балкон той е правил каймет, предварителен призив към мусулманите за предварителна молитва, преди да започне общата молитва. Това съоръжение, между другото, почти от никой следовател не се отбелязва, може би не знаели предназначението му. Това е едно от откритията в текста, във вашия текст. Да, в моят текст. И във вашето изследване. Да. да ви попитам накрая а как си обяснявате интереса на български художници към Имарет Джамия и Антон Митов и Цанко Лавренов и особено Златю Бояджиев, една прочута Страхот... картина. Да, страхотни картини. Интерес към ориенталското. Към ориенталската култура, към културата на другия. Това е една друга цивилизация, принцип. Той е даже изясна толерантност към културата на другия, защото те създават и прекрасни платна. И много добре се съзнавали, че османската архитектура в Пловдив и по-конкретно джамийската архитектура е част от културно-историческото наследство на града, защото историята на тези джами, специално на тези две джамии, се препокрива с късно-средновековната история на самия град. Те до толкова са се сраснали с ä, <към> ландшафта на културното наследство на града, че вече, както е казал нашия Ботев, кой не знае, че в дърво и вода, така може да се каже и за. Довчани, кой не знае имера Джамия кой не знае Джумая Джамия. И до сега всъщност къде, къде да се видим? Ще се видим на Джумаята. Да, става, е... място за среща. Да. Тези тайни на архитектурата, които ни водят към различни пластове от историята, много ви благодаря моле, за това специално гостуване в нашето пловдивско-хоризонтовско издание по повод Пловдив 2019. Неминуемо всички посетители, чужденци и гости на Пловдив 2019 виждат и минават и през тези две знакови места от многообразния културен пейзаж на града, нали така? Да, и за улеснение на туристите главно ми реши да издаде книгата и на английски, и на турски, така че другата седмица ние ще имаме английското издание това издание ще бъде триязично, за да може да се ползва от повече туристи. Джумая Джамия и Марет Джамия в Пловдив на Любомир Миков. Благодаря Ви!